Любов без външен стимул. Към края на лятото излязохме с учителя на планината, където прекарахме няколко дни. Разположихме се в малката хижа подвърху стрица. Сутрин рано излизахме на върха, където посрещнахме слънцето и правихме утрена молитва и упражнения. Започваше новия ден, ден, неизявен до сега и неповторим като Словото на вечни. На планината учителя довършваше своето дело. Долу войната опустошаваше света с огън, а тук. Мирът и светлината не бяха напуснали Земята. Докато човечеството късаше безразсъдно връзките си с Божия и разумен свят, Учителя пазеше свещената връзка, която може да спаси човечеството връзката си с Бог. Като говореше на нас, събраните тук около Него, Той говореше на човечеството сегашното и бъдещето. Неговият поглед, дълбок и проникновен, виждаше трагедията на съвременния човек, а ръката му чертаеше пътя на спасението. Той за това беше дошъл на земята в тези времена. Светът на любовта е истинският, реалният, великият свят. От него идваше учителя, в него живееше, за него говореше на земния език на един малък народ. Любовта се приближава вече към земята. Учителя ни разкриваше нейните закони, нейното богатство и сила, нейното единство и универсалност. Учителя виждаше бъдещето, великият разумен живот, живота на любовта, към която човечеството наближава по силата на предвечни божествени закони. Искате ли да се освободите от старото, приемете любовта. За да задържите в себе си любовта, пазете свещеното правило. Обичайте, без да очаквате да ви обичат. Бъдете в това отношение като Бога. Той обича, без да очаква да го обичат. Няма по-велико нещо за човешката душа от стремежа да обича всичко живо, създадено от Бога. Обичайте, както слънцето обича. Като изгрее, той изпраща светлината си на всички живи същества. Грозни и красиви, малки и големи. Истинският човек никога не съжалява, че е обичал. Той обича, без да се интересува дали го обичат или не. Това се нарича любов без външен стимул. Не мисли, че като обичаш някого, той те е длъжен. Ти казваш, никой не ме обича. Това не е твоя работа. Не очаквай хората да те обичат. Първата ти работа е да обичаш хората. Дали хората те обичат, това е тяхна работа. Ти нямаш право да се месиш в работата на другите хора. Божията любов всякога дава и никога не мисли за вземане. Тя е извор, който постоянно тече Едно от правилата на любовта гласи Пази свободата на другите, както пазиш и своята. Някой пречи на свободата на другите и ги ограничава. Защо? Защото е вън от любовта. Казваш някому, ти не ме обичаш. Остави човека свободен, не се меси в неговата любов. Той е свободен да те обича или не. Единственото нещо, което никой не може да ти отнеме, е онова, което сам проявяваш. Въпреки това, човек дохожда до обратното заключение и казва Трябва да ме обичат. Някой казва, аз го обичам, но той не ме обича. Какво те интересува дали той те обича? Не можеш да искаш да те обичат. Това не е твое право. Ако обичаш някого, никой не може да се меси в твоята любов. Това е Бог, който се проявява в теб. Никой няма право да се меси в работите на Бога. Не търсете и от Бога кому какво е дал. Ако си в съгласие с Великия закон на любовта, няма да се тревожиш, дали те обичат или не. Ако не си в съгласие с този закон и да те обичат, пак ще живееш във вътрешна тревога. Казано е, не съдете. Ти съдиш хората, че нямат такава любов към тебе, каквато ти искаш. Който има Божията любов, той дава, без да очаква нещо. Човек се радва на любовта, която има в себе си, и не я търси навън. Такова нещо е любовта. Даваш и не мислиш, че си дал. Не искаш от другите нито почет, нито отплата. Когато твоят приятел охладнее към тебе, да не измениш отношението си към Него. Това е морал. Трябва да знаете, че човек е колективно същество. И за това не е отговорен винаги за своите постъпки и чувства. Постъпките на човека биват колективни. И индивидуални. Не изисквай от хората да те обичат, защото любовта е най-свободният акт в природата. Тя се проявява непринудено. Докато учителят иска учениците да го обичат, той ще стане за смях пред тях, защото иска нещо за себе си. Но когато той обича учениците си и им желая доброто, те ще го обикнат. Някой казва Аз искам хората да ме обичат. Щом си направил такъв избор, ще срещнеш големи противоречия в живота си. Ако изискваш да те обичат, ще страдаш. Ти казваш Аз вече никого не обичам защото никой не ме обича. Тогава ти си търговец. Срещаш някой човек и го питаш дали те обича. Ако те обича, има причини. Ако не те обича, също има причини. Така че и като те обича да се радваш, и като не те обича пак да се радваш. Знаете ли колко е мъчно това?